Den här podcasten Skolsverige hittar du på skolsverige.com, iTunes och Soundcloud. På skolsverige.com kan du hitta extra material från det vi har pratat om i programmet. Du hittar möjligheten att vara med som gäst. Du hittar lite annat smått och gott. För vi vill ju göra den här podcasten tillsammans med dig som lyssnar. Men nu rullar vi vignetten. Ja, precis. Och då är vi alltså igång med avsnitt 23, kan det vara det? Eh, tema handlar om eh, lärarlegitimation och den berömda lärarkrisen. Ja, vi ska, ska prata vi krisen, om. lärarkrisen. Japp. Och vi som kriser det är alltså du, Karin Berg, lärare på eh, Skylderska gymnasiet. Och så jag, Jakob Möllerstam, lärare i Jonsered utanför Göteborg. Så är det. Och eh, det är ju bra, men vi brukar börja med eh, korta nyheter- vi har lite korta nyheter, sen har vi vårt tema och på slutet så har vi en elevkrönika. Och här har vi redan nu en uppmaning, faktiskt. Vi ska slå ett slag för det här. Mm. Om du har elever, om du känner elever om du är en elev som har någonting att säga om skolan spela in det, skicka det till oss. Det kan vara en minut det kan vara fyra, fem, sex, sju, åtta minuter eller något sånt. Kanske är det lite långt. <laughs> och så bara kör vi. Vi vill ge oss historier till elever och deras perspektiv på skolan. Mm. Och, så, och vi vill gärna att det ska finnas en spridning där. Och då kör vi igång med korta nyheter. Ja, och då är det ju så här att igår, eh, i måndags helt enkelt, så eh, så, kom, eh, så började figurera ett Pearl Tree. Eh, heter det va? Det heter det. Ja, Jag det, tycker det är ganska roligt. Tröskeln för att förstå det är lite hög. Ja, ja, men ett Pearl Tree är då en hemsida eller en länksamling med olika saker som anknyter direkt till vårt förra tema som vi pratade om. att Hur man arbetar med eh, alltså antirasistiskt i skolan och hur man jobbar inkluderande och, och, och, och öka förståelsen kring det som händer i världen just mm. nu och flyktingkatastroferna och sådär. Precis, precis, och där hittar du en, det är som en länksamling med bra saker, handfasta saker som man kan göra i sitt klassrum. Det är hur många saker som helst man kan läsa i artiklar, det är lite grejer alltså frågor, det saker att diskutera, ser det ut som, det så? Ja men det är det är dels litteraturtips man, och, och då hand, hand lärarhandledningar 100 antirasistiska boktips Ja. Och läraren lägger sig ner och där. Det är fantastiskt. Ja, men det är hur bra som helst. Och det är även... HCR, ser. Jag. Ja, och, och lite sådana här artiklar. Alltså olika små korta filmklipp. Allt från filmklipp till lärarhandledningar och annat. Vem är som bakom där? Jag som... försöker reda på team i svenska årskurs 69. Är det en person? Eller är det någon... Hur som helst är det någon... Jag såg... Eh... Jag vet inte vem det var den person som delade det. Men kan vi göra så här att oavsett vem det är som har gjort det här. Om du hör det här. En liten golfablåd. Veckans ja. applåd går till eh, dig eller du eller dem eller det. Som har gjort den här som som sidan. Samlat ja. de här länkarna. Så himla värdefullt. Mm. Och vi lägger en länk till den här länksamlingen. Naturligtvis på våran hemsida skolsverige.com. Jupp, jupp, jupp, Så det var nyhet nummer ett. Det är ju så. Nyhet nummer två. Lite munkigare kanske. Handlar om födelsedagskalas. Du såg en insändare i GP. Det finns också mm. på vår hemsida. Eh, kan du berätta lite grann om vad, vad tänker du? Så är så här, kan, hur kan ni bjuda bara vissa i klassen? Och så är det någon resurspedagog som bara, vi har tema inkludering. Och då är det tasket av föräldrarna att inte bjuda alla barn på varje klass. Mm. Lite raljerande, men typ en sammanfattning. Ja. Vad tänker du om det här? Nej, men jag tänker att, att jag, jag, får, jag får bekymmer, för jag vill ju naturligtvis vara inkluderande. Det är ju liksom, jag vill absolut inte att någon ska vara utanför. Nej. Jag vill överhuvudtaget inte att det ska förekomma överhuvudtaget. Och I helgen så var det födelsedagskalas alltså och alla i klassen till min sexåring var bjudna. Ja, ja, ja, ja. Eh, och, det, och, och alla i klassen eh, alltså den här barnets föräldrar var bjudna också så det var ett mm. stort kalas, det blir ju 26 barn plus deras föräldrar det blir ju ganska snabbt över 50 personer som ska gå på det här kalaset jag får ett problem ur ett annat perspektiv med det här, Att ska vi bjuda 26 barn i en klass på ett kalas så är det 26 presenter det blir otroligt upphåsat hur ska vi göra när det här barnet fyller 20 som det, hur ska vi göra det stort Staltips, jag tror inte att du är så inblandad i din sons 20 Nej, Jag tror han läser det själv. Men, det, men, men förstår du vad jag, jag menar? Jag förstår precis att Vilka föräldrar orkar gå på 26 människa, <laughs> Så, <då ska> <laughs> så jag, jag är inte föräldrar, jag vet ingenting om det. Men jag tänker att, okej. Okay. Det där är någon annan jag Ja men det är 26 godispåsar, det är 26, det är väldigt, väldigt, och, det, och alla har alla råd att bjuda 26 barn. Det blir också väldigt ekonomiskt alltså, det, väl också grej, det, så här, det känns som att det har gått liksom någon sorts, det har bara gått helt inflation i är, är ett kalas överhuvudtaget. Alltså, nu blir mm. jag så här, det är dagens föräldrar, det vill jag absolut inte min mening, man får göra vad man vill, det är skitbar att man kan ha grymma kalas eller så, men... men det kanske är så att den här grejen med bjuder in 26 gånger till hela klassen kalas var mer en grej när det var småskaligt eller när det var en annan grej. Jag vet att det, fanns, det finns skolor där det är så här liksom bjuder hela klassen då får du låna skolans idrottsall så kan ni ha det där eller ni kan låna bamba och ha det där eller sådana grejer. Men då mm. är det ju inga liksom fancy fancy fester vi pratar utan då är det liksom något annat. Ja, och samtidigt så blir det ju så här, har du inte råd att liksom ha de här fancy fancy kalasen eller har du inte en, en, en lokal där alla kan få plats, då blir du ju flötsligt ex exkluderande i alla fall. Ja, ja, visst, visst. Plus att man tänker sig, vadå om alla får komma på alla fördelser fester, är det fortfarande inte så att det kommer att vara exkluderande. I allt från liksom, kompisar som frågar sig, kan jag följa med det? kan vi gå hem och leka? Nej, jag ska leka med den här personen istället. Mm. Men kan inte jag följa med Nej, det går ju inte. Alltså föräldrar som bara, nej, du får bara ta med dig ett barn hem varje dag. För att man inte vill ha kaos hemma, förmodar jag att det är det som Ja, men det är naturligtvis är det så. Alltså, och då tänker jag så här, där någonstans ska vi prata riktigt exkludering. Jag tror inte mm. att det är förestragsfesterna som är den största boven Även om det såklart är liksom hypen. Särskilt när det blir coolare och coolare och mer avancerade och skummare ja. kalas överhuvudtaget. Jo, men samtidigt så blir det ju så här. ska vi ha med oss alla? Ja, men det är ju väldigt många. Kanske man ska försöka istället prata om hur har vi kalas? Vad tänker du om den här principen som finns på vissa skolor att bjuder du inte alla så får du inte annonsera det i skolan? Alltså då får Nej. du inte liksom dela ut lappar i barnens fack eller hur man nu gör. Nej men jag kan tycka att det är okej. Okay. Jag, jag förstår men att man Men promotar man, man också liksom de här stora solstiga 50 på? Ja, men jag vet inte. Jag, jag vet inte, jag, jag, jag, jag tänker att, att vi måste ha, hålla, för att kunna förhålla oss till mm. det här med födelsedagskalas. Måste vi kunna förhålla oss till på ett annat sätt? Och, och det bra. att lärare ska vara så rallerande över såna grejer. Och vara så här, åh hur kan ni inte stå för inkludering? Nej men det är klart att vi vill. Vi vill ju att alla ska må bra i skolan. Men det, det där är mycket svårare än vad det verkar. Det är verkar. klart att det är det. Och det är mm. födelsedagar, ett litet stickspår kostar vi på oss. Min nya chef, hon har en Det hon vill veta när alla elever förlorar för hon vill samla alla som fyller år den här månaden för exempel då september mm. och så vill hon samla alla dem och så vill hon liksom göra grejer med dem för att lära känna dem inte så mycket för att uppmärksamma födelsedag utan mest för att träffa alla elever varje år och liksom etablera en relation till eleverna på något sätt. Vilka rolig idéer det? Det är svimball, så det är hennes grej hon vill liksom träffa alla i augusti och så bara ah, nu ska vi prata lite och så se och så men det blir tråkigt för dem som födda juli då. Nej, men hon nej, nej, då kommer man absolut aldrig träffa dem. Jävla juliungar, avgå. avgå direkt. Ni är inte välkomna här. Det, det är liksom, nej. Nej, då får vi träffa dem någon annan gång. Jag vet inte. Det är lite förstår. mer oflexibel än så. Nej, men det Apropå jättebra. saker som inte är så oflexibla. Eh, företag som blev det känt att Akadimeria, Det är företaget som äger massa friskolor. Det är väl Sveriges största friskolorföretag? Absolut. Det ska säljas. Va? Ut med alltihopa. Ska det säljas? Det ska säljas. och halvtusen lärare. 90 tusen elever. Eh, bara, nu ska vi, vi, vi... Ja, hejdå. Och då eh, börjar jag tänka hjälp. direkt att det är en skitstor organisation. Jag tror bara det är Stockholm stad som har fler lärare och fler elever, om ens dem. Göteborg stad har det absolut inte. Men, men, men... Så, det är, lite så här, det är en ganska big deal att de bara helt plötsligt ja. skummar. Eh, det är liksom ingenting som, ingen som pratar om vem som ska köpa det nu. Utan man pratar om ska vi gå till börsen? Ska vi göra något annat? Vad är planen? Vad är grejen? Men det är så här, vad gör det med de skolorna? Men jag måste säga att jag blir nästan... Jag får, alltså, återigen så blir det ju så här. Är det bra att vi har skola på det här sättet? Det är klart inte. Jag la ut en tweet. Jag retweetade en artikel på Lärarnas tidning. Eh, om just den här grejen som... Eh, jag ut en så här. Oh, det här är en ganska stor grej typ. Mm. Och ett eh, par minuter senare så svarar Jag har tre elever som följer mig på Twitter. Nej, ja. äh, fyra eller fem. Och det de flesta som är för detta elever de följer vet, Justin Bieber och mig och någon annan. Om mm. man tänker, det är dåligt flöde. Men mm. det är en av mina före detta elever som han precis börjat gymnasiet. Han går en it-teknikgymnasie i Göteborg. Jag vill inte säga deras namn för att det känns skitsamma. Som är ägst i media. Och han har precis börjat där. Och han svarade så ja ah, då var man ju ute i salen. Skysst start på gymnasiet. Punkt, punkt, punkt. Alltså lite med glimten i ögat. Men också så här det är klart att vad gör det med någon det är... skolgång? Och känna så här, nu ska det här bytas. Ja och ska du, när du säljer någonting. Det vet ju alla organisationer att då ska mm. ju den som köper sätta sin prägel på det. Ja, ja, ja. Och, och då kan man tänka sig, kommer liksom alla de här småskolorna finnas kvar för mig? Hur många som helst? Kommer de få operera som de gör? Kommer liksom, det finnas kvar profiler? Kommer det... Det är klart att de inte ger sig in och bara. du som går i ettan på här skolan. Mm. Och det kanske inte ens har möjlighet att göra. det är, Om inte andra det är etiskt. Det borde vara svårt. Men, men det känns som att det, det är en stor del. Det är, en, det är nästan svårt att förstå innebörden av det. Ja, det, det är väldigt svårt att förstå skulle jag säga. Det, det, känns, det känns liksom... Det, det ska bli väldigt spännande att följa och det kommer nog att bli en ganska stor diskussion precis som när John Bauer-koncernarna gick åt skogen. Koncernerna var de väl kanske inte, men de var en koncern. Ja, men precis. Och det, det känns som att liksom det är... Det, sånt händer, alltså även om man kan vara lite så här halvskeptisk mot kommuner ibland, sånt hände ju inte på den kommunala nivån på det sättet. Nej men det är klart att vi inte lägger ner en kommun och säger nu ska vi inte ha någon skola. Nej men precis grejen, och då blir man så här, det. jag vet inte om jag tycker det är så bra alltså okej okay, nu, nu behöver vi tangerar lite när friskolor överhuvudtaget och det kan vi väl ha ett säkert avsnitt om men, men det känns i alla fall som att det, det är lite udda. Det är det, en väldigt det, konstig situation. Vi. Och om du, du har något att göra med det här så kan du väl liksom höra ja, av dig. Och, och så betyd... kan vi ta prata lite om det. Så kan vi ta ett tema Akademia i ett avsnitt kan vi lära dig göra. Det Absolut, kan vi göra det. Mm. Bra, men då går vi in på temat helt enkelt. Nu ska vi krisa, Jakob. Åh, <laughs> oh, jäklar, vilken kris. Ja, och veckans tema är lärarkrisen och lärarlegitimationen för det hänger lite grann ihop, det har varit lite diskussioner om det här, är det så bra att vi har legitimation och liksom mm. behörighetskrav och så, vi slänger ut massa jättesnälla lärare samtidigt som vi har massa lärarkriser det är verkligen en bra idé, framförallt är det vissa politiska tyckare som, som tycker så av politiska skäl, men, men jag tänker om vi tar det här från början, lärarkrisen ett begrepp inte att av facken, vad jag mm. förstår mm. Mm. men som liksom mer eller mindre alla accepterar, man vet om att det finns enorma pensionsavgångar Mm. Man vet om att det samtidigt finns alldeles för få som söker sig till lärarutbildningen. Mm. Man pratar att inom vad är det, fem år så fattas 60 000 lärare. Mm. Det är liksom absurda siffror. Och den här hösten för första gången, både du och jag har ju ganska så här, stort liksom, nätverk av lärare mm. på Twitter och Facebook. Och mm. LinkedIn, eller vad man nu är. Vad vet jag. <skratt> och då, det, det är ju ganska tydligt att det är många som letar noggrant. Mm. Många letar desperat och det, det landar på skolledarbordet vilket är helt absurt. Många rektorer som letar efter behöriga lärare. Ja, för det är lärare. liksom bara, aha, okej, är det här ett mellanchefsproblem. Jag, jag vet inte till det med men liksom det, det, det syns att det mm. fattas många lärare. Ja och det delas det delas siffror på i många att det är svenska som andra språk och matte, matte och naturkunskapslärare och den typen av mm. ämnen mm. fattas det och, Eh, svenska som andraspråk framförallt på gymnasienivå är ju, lyser ju med fullständigt vad Alla som har läst en kvarts sekund av svenska som andraspråk anställs på den här skolan till exempel mm. på Skilerska. Eh, för att vi har liksom, det finns ingen få tag på. Eh, utan, och så sätter man dem en gång i utbildning då. Mm. Eh, på utbildning. Jo men ändå, och det är liksom mm. är, hela den systematiken överhuvudtaget, det är väl ganska typiskt. Det, det ser ut rent praktiskt i mellan mm. är liksom Krisen, att det fattas för många lärare mm. för att driva skolan så som det är. Precis. Och det, det, det är ju en kombination av två saker skulle jag säga. Den, mm. Dels är det ju att vi faktiskt har en jättestor grupp som går i pension. Ja. En jättestor grupp lärare som faktiskt går i pension. Och att vi skulle få brist på mattelärare. Det har vi ju haft liksom oavsett legitimationsreformen. Ja. För att det har, och även då andra typer av lärare. Men, men, men då har man ju löst alla sådana här kriser. Tidigare har man ju löst med att anställa obehöriga lärare. I decennier efter decennier. Ja. Det är ingen ny ja, oh nej, Det har ju gjort sedan skolans barndom på något sätt. Och, och, och, sen så, och sen så har man då bestämt sig för nu då att vi ska ha en legitimation. Och då får inte obehöriga lärare sätta betyg. Man får inte ansvara för undervisningen, man får inte, alltså det Nej. finns andra grejer där. Egentligen ska man ju inte liksom undervisa om man är obehörig. Men man har väl behövt dra den gränsen någonstans. Ja men precis, så. Och då kommer det ju olika, då kommer det ju olika reaktioner från olika håll. Och eh, från ett håll som blev väldigt, väldigt diskuterat för några veckor sedan så var det ju Timbro som skriver på Svenska Dagbladet tror jag det var. Om att eh, nu är det så här att den här reformen är felaktig. För den slår fel för att man tar bort... Eh, Eh, olika, alltså vi behöver, det blir för dyrt helt enkelt. Det är ju deras. Det är en chefsekonom och så är det någon annan som skriver. Timbro från början är tankesmedja som är högerorienterad. Den är väldigt liberal, nyliberal, högerorienterad. Ja. Ja. Eh, väldigt, väldigt liberal skulle jag säga. De har ju helt sjuka det om skolan, som man vara helt ärlig med. Det du vi diskuterat förut. De har oh, ja. ju sin egen plan som ingen annan aktör med skolos, med. Nej, men de, ambitioner på skolan liksom har. Nej men om vi tycker att, att det här med att välja om man tar det in i absurdum att du faktiskt kan välja redan när du föds vad du vill mm. med ditt liv och särträssa att du väljer allt existentialismen. Det blir liksom mm. något sånt att, att alla val du gör. Och du... Ja de vill ha en skolpeng som skulle flytta med dig över hela Sverige. Ja, Bara, ja Nu vill jag gå här och borta. Nu vill jag gå och borta. Och nu vill jag göra detta och alla mina val och jag ska kunna välja liksom välja välja välja. Men, men tillbaka till det då, då tycker jag de att det är för dyrt för att det är för dyrt. Och då har de liksom gjort en ny skolrapport då, där de konstaterar att eh, det är ju så här att om vi liksom tittar på betygssättning och lärare så är det sätter ju faktiskt... Och då, då är det så spännande att du då, då då drar de slutsatsen att eftersom obehöriga lärare faktiskt sätter högre betyg än behöriga lärare så betyder ju det faktiskt att åtminstone är de ju inte sämre på att undervisa än behöriga lärare. <här> <här> och Ja, men förstår du? Det är <laughs> nationalekonomer i sitt essä på något sätt. Ja, ja och, och då menar de ju också på då att... Eh, och det ser man ju också då. För att här kommer ju grejen att friskolorna får ju större problem i högre utsträckning än de kommunala skolorna. Eftersom mm. friskolorna i högre utsträckning har anställt obehöriga lärare. Ja. Eh, vilket gör då... Men, men friskolorna sätter ju fort, har ju fortfarande höga betyg. Så de, de klarar... De, är du med att... Och så har man inte någonstans tänkt efter att men varför har de höga betyg? Kan ja, det beror precis. på att de har en ganska låg bedömmarkompetens? En låg bedömmarkompetens. Och så var det för urval. Så alltså det finns många olika aspekter av det överhuvudtaget. Men ja. och liksom hela den grejen. Alltså om, om, om märker du en bra lärare där du har elever med höga betyg. Mm. Då har det inte varit mycket svårare än att bara sätta högre betyg. Alltså det, det är en helt värdelös liksom ingång. Det är inte som liksom, att lärare som inte har elever med A's höga betyg är för dumma för att veta vad ett A innebär. Det är liksom inte det som är problemet i, i, i de miljöerna. Riktigt. Nej, och, och istället då för att då, eh, och, och sen menar man då att lärarutbildningen har haft problem. man bara, ja. Vilket är ju sant. Det är men, fruktansvärt sant, men fortfarande, är det ett skäl till att inte utbilda? Eller också ja. att det finns faktiskt bra obehöriga lärare och det finns dåliga behöriga lärare. Det var tredje skälet ungefär. Och, då och, blir jo, och, och det är ju sant, men, men, men med det brukar jag alltid, alltid svara. Vem blir sämre av en lärarutbildning? Alltså Nej. ja, det finns jättemånga bra lärare som inte behöver sin lärarutbildning än. Men mm. om man sätter dem på att gå i fem år, det är inte som att de blir sämre av det. Nej. Det är inte så det funkar. Åh, oh, apropå det, för att gå vidare i den här räntan. Mm. Det var en artikel i Aftonbladet som jag också lägger på en hemsida i början på veckan med en lärare. Nej, han är fritidsledare Man han har varit musikvikarie någonstans. Mm. och liksom vill bli lärare men tycker att jag känner inte för att pausa mitt yrke i, eller min, mitt liv i fem år. Jag vill nej, inte liksom lägga det. dig på och till lärare. Jag är vuxen, jag har lån, jag, jag kan inte på mig sådana här skit. när killen är liksom, bara, nej men jag skulle vilja jobba och undervisa engelska och kanske lite SO, verkar kul och så. För det första är det ju tiotusentals lärare som bara får någon sorts hjärnblödning så fort en artikeln kommer ut. Ja. För, det, för att man bara liksom kämpar sig igenom en seriös utbildning som är ganska avancerad. Ja. Men också liksom för att det bara är ett sådant enormt kunskapsförakt. Du är samma som, som, som finns i Timbro han är, han, är, han är inte ett steg, ett steg längre än vad Timbro gör, Nej. förutom att de är mer så här, de pratar mer och då kan man ju också fundera på, för Timbros lyser ju om är och det man undrar är ju, ja, men kan vi göra likadant med ekonomer då? Ja. Ja, men, precis. men i alla fall, om vi nu ska liksom saken är den att lärarkrisen jag tycker ju att lärarlegitimationsreformen är äntligen en reform som faktiskt på riktigt har chansen att höja statusen på det här yrket som vi faktiskt har. Ja, absolut. Eh, för att nu är det så. Och det är en Sen... absolut nödvändighet. Alltså den här reformen mm. kommer ju inte till för att här, få upp lönen eller för att få göra kriser och så, i den utsträckning du de gör det, vilket jag mm. inte tror. Utan det är ju för att styra upp någonting som faktiskt kommuner och företag och så mm. har varit liksom, superloja med i alla år. Ja. Vi tar in den här personen, vi tar in den här personen. Alltså och vem det, som liksom, helst kan bli lärare. Det där är ju fan inte okej. Okay. Det får inte vara så. Och det, det är skamligt att staten ska behöva styra, gå in och styra upp på det sättet. Mm. Men det måste göras. Och den som vill gå emot det av mm. ekonomiska skäl. Den personen har ju inte på något sätt lärarnas, skolans eller elevernas bästa i, i tanke. Nej, nej. Den har ju någon slags eh, konstig idé om, om marknadsekonomi, tänker jag. Och den fattar inte hur ekonomin funkar, för då har man inte gett sig på legitimationen. De har inte på att säga, men varför ska lärare bara för förhandla hur mycket som helst, bara för att det fattas massa folk? För det är det som händer. Mm. När det fattas massa lärare överallt så är det så mycket bättre förhandlingsläge om du byter jobb, om du är beredd att mm. gå, gå till din grannkommun, om du är beredd att liksom så. Mm. kolla på vilka löner som erbjuds liksom, i vissa områden inom vissa lärarkategorier. Mm. För vårat yrkeskull mm. Det är fantastiskt jag del för vårt yrkes skull, men också faktiskt för skolans skull. För helt plötsligt så blir skolan någonting som är viktigt. För det blir attraktivt, till det, ja. du blir konkurrenskraftigt. På det sättet så löser ju krisen sig själv. Ja, alltså på det sättet så skulle ju krisen... Alltså ja, absolut. Alltså den här OECD-krisen och krisen där man säger att läraryrket har så fruktansvärt låg status. Jag skrev någonstans om det, att, mm. att, att eh, jag skrev en bloggtext om det där, att... Mm. att eh, om det är någonting som, som lärarlegitimationen kan, kan bidra med. Eh, så är det ju faktiskt att, att vi, vi, vi skapar en slags yrkesstolthet. Att jag blev lärare för jag ville vara lärare. Mm. Inte jag blev lärare... Eh, för jag halkade in på det och sen eh, för att jag skulle egentligen bli musiker eller jag skulle bli eh, journalist. På det långa loppet så kommer det bli så för då kommer det bli, du, du tänker flera pusser steg fram, gissa. Jag gissar att du tänker att okej okay, men lönerna går upp då är det fler som kommer liksom söka sig dit och då kommer ja. det bli liksom mer konkurrens och då kommer vi inte ha de här Liksom fallback-folket. Jag kommer aldrig glömma när jag pluggade, jag var på någon fest någonstans Okej, okay, jag glömde mest om där, men, men, men, men jag kommer aldrig glömma att jag träffade en person som pluggade på institutionen för Afrika studier. och var så jäkla malig, det fanns en viss mängd alkohol, men, men hon var så jäkla malig över att jag kan minstans nå era jobb sen när jag är klar ändå. Jag mm. behöver inte bry mig och oroa mig för arbetsmarknaden för jag kan bara bli geografilare. Att inte jag bara tog någonting och slog hårt i huvudet var den här personen. Nej men det, var, det är ju precis den bilden redan, ja. redan 1912 I Hjalmar Söderbergs roman Så skriver han om att han jobbar som lärare Men det kan man ju faktiskt inte vara hela livet För han ska slita där Jag det... gillar den här dynamiken Jag tar för från när jag pluggade på universitetet <laughs> om <Hjalmar> och Söderberg. <laughs> ja, ja. Jag tänker att du kan prata resten om... Nej jag, var... äh... jag driver med det, jag driver med det. det är inte Jag uppskattar den för referensen För att rädda den jag blir så... mest... Ja men det är ju samma sak alltså, ja. Redan där ja. och, det, och det där genomsyrar helt Alla precis, har väl precis. varit lärare vikarier någon gång. Du berättade ja. ju förra inte att du bara lärar vikarier innan du blir lärare. Ja, ja, ja, ja. och, och, och ja, jag är jättenöjd med det. Och jag tycker att det här ser något ganska intressant för att liksom det är ganska tufft och det, det blir inte lättare att göra vårt jobb när det fattas massa folk. För både du och jag vet vem det är som får ta de extra eleverna, de Jajamän. extra lektionerna, som liksom får så... Liksom man har kollegor som är liksom, du vet, sjuka och de har dåligt samvete för att det inte kommer in i vikarie. Jag har dåligt samvete för att jag har samma sexreundervisning. Mm. Det, det, liksom, det funkar inte. Men det är ju samtidigt också så här att det... Kommer de med SVT-undersökningen svt för något år sedan om jag tror det var de som låg bakom det, eller om de bara skrev om någon forskning där man kollade på så här: Vad är det mest stressade i yrket? Mm. Och det är bara till lärarna. Vilka mm. är det som trivs mest på sitt jobb till lärarna? Ja. Alltså det, det är en liten konstig dynamik i det, här. det är liksom, de fucking sämsta förhållanden men vem är också som är mest nöjd med sitt jobb jo med det lärarna mm. den, i den dynamiken, i den spänningen däremellan mm. där finns kärnan till vår stolthet där finns kärnan till att mm. det är de idioterna som har valt det yrket och som är stolta <laughs> över det det är de vi behöver fler av och de blir fler när det är hårdare konkurrens. Aha. För då kommer inte in några personer som bara Jag ska bli det här. Och, och som, som aldrig vill och styrdokumenten och sen, vill, och sen så drar så fort något annat. Nu får det just nu. Alltså man pratar om varför jag fjärde lärare på när på av yrket och det värsta såhär, kris-siffror och så. Mm. Undrar om inte de här människorna som glider in lite och bara så här bara prickar studier. Ja, men nu är det inte sådana människor som sen också hoppar av. Jo. Alltså det är inte en fjärdedel av lärarkåren som har läst Afrikastudier. Det förstår jag med, Men, liksom, men, men, men det, det kanske finns någonting där. om att Det kanske är där de försvinner. Och det kanske är det som visar den, den svarta statistiken. Det är eller? långt ifrån allihopa som hoppar av. Vi, måste se, alltså, vi kommer att få så mycket hat med om där. Ja. där i tweets, det, det, det handlar inte om att det, det är på något sätt dåliga människor som hoppar av. Det är inte det. Men det finns... En grupp lärare som inte borde ha varit lärare som hoppar av som finns i den statistiken. Jag hade, alltså i min skoltid om man bara går till anekdoter och pratar om sig själv. Under mm. min skoltid så hade jag både fantastiska eh, obehöriga, alltså jag hade en fantastisk, en fantastisk obehörig lärare. Men jag hade ju också några stycken som, som gav mig sminktips på mattelektionerna istället för att undervisa i matte. Inte mm. jättebra. Det gör eh, nästan bara dåliga för att hedra obörja. Ja, men, men, men det finns ju behöriga lärare som också, som också är bra. Men, men fortfarande så måste vi ju någonstans. Eh, jag tycker att lärarlegitimationen är bra, och därför så är precis på något sätt lärarkrisen, den här krisen som vi har nu, mm. den kommer att lösa mycket av den krisen, skolkrisen som OCD målar upp. Ja, det tror jag verkligen. Och jag tror att det, det är inte bara löser det sig själv som jag råkar säga förut, utan det är ju faktiskt för att det finns många människor som jobbar väldigt, väldigt strategiskt med det här. Folk som för exempel Läraförbundet, folk som för exempel Sveriges kommuner och landsting, folk som för exempel Utbildningsdepartementet, Skolverket, den där samarbetskampanjen för det vidare. Ja, ja. Det är ju, det är ju, den existerar ju enbart för att det är en massa kloka människor som vill gå ihop och göra någonting åt lärarkrisen, så det är en bra grej. Ja, och vi får inte glömma faktiskt Lärarnas Riksförbund som drev lärarlegitimationen från början. Just det, just det. Just det. De mm. var med där också. Men du, jag tänkte, du pratade ju med en av de här som ska lösa våran kris som vi måste, som måste bli färdig snart. Jag pratade med han som ska lösa krisen. Jag pratade med Fredrik Stillerud på Twitter, heter han katt en Han påstår att han har lyssnat på varenda avsnitt av våran podcast.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 Så jag börjar började precis termin sju. Av hur många är det? Tio. Tio, okej. Så du är en liten bit kvar och sen när du färdig lärare? Ja, precis. Mm. Förhoppningsvis i alla fall. Ja, det du, Vilka ämnen kommer du plugga? Eller vilka liksom ämnen kommer du ha sen? Jag har, så jag har religion och historia som mina programämnen. Och sen så läser jag till sen svenska som andra språk. Och det är en jätteintressant kombination utifrån att vissa av dem är väl liksom en enormt sug av i, när du kommer till arbetsmarknaden och visar de känns det som att det kanske är rätt många som har, eller? Ja, men Så historia känns ju som liksom det vanligaste, vanligaste ämnet egentligen. Det är ju samhällskunskap, det är ja, ju det som folk det det som... verkar vilja plugga av någon konstig mm, mm, uh, Jag vet inte om det hänger ihop med att många som, många som vill bli lärare är lite idealistiska och då är det mm. vanligt med samhällsengagemang, att det är en sån grej kanske. Men... Det är intressant att jag tänker på, men det låter ju rimligt. Ja, men det här, de jag känner som, som det av de ämnena är folk som kanske är politiskt aktiva eller har föräldrar som är sådär så att man har liksom mm. fått ett samhällsengagemang. Mm. Um, ja, nej, jag vet inte. Men, men... men hur, hur kom du in på att välja just liksom de här ämnena? Eller hur, hur kände du att det var det här du ville göra? Att du ville bli lärare och, och så? jag alltså, Lärare jag alltid vet att jag vill bli. Det är någonting som har varit med mig sedan jag var ett litet barn. Liksom. Mm. okej. Okay. Så att, alltså, jag är väl någon av dem som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 Det är precis för att vi är schyssta människor för att det som bryr oss om vad vi gör. Precis, liksom. precis. Jag tänker att det borde man borde kunna kombinera att man känner att det här är rätt kall med att ändå, inte ställa, med att ändå kräva liksom rättvisa villkor på något sätt. Ja. du har en fråga som är liksom på väg ut i läraryrket på något sätt inom några år eller så. Mm. Vad, vad tänker du om den här lärarkrisen man pratar om? Liksom, hur kommer det påverka dels arbetsmarknaden men också att börja i det yrket? Alltså... Ja, alltså, är det är det är en fantastisk möjlighet för alla lärarstudenter. Det är ju, det är man man kan välja jobb, på ja alltså, Jag säger ju till, till alla lärarstudenter jag träffar på som, som tar examen nu eller som tar examen mm. inom ett år att ja, men ni har möjlighet nu att kräva en ganska bra lön. Liksom. Och, och de som, jag träffar ju många nyantagna lärarstudenter nu ja. i början av terminen och sånt där och då, är, då ser jag ju det att... Men,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 Jag tror nog att jag har koll på det här och tänker mycket på det för att jag är så mitt uppe i det. Att jag ser helt de här siffrorna. Och, mm, mm. ja, och ja, alldeling till isaks skogstad, liksom som, som tittar iväg siffror hela tiden. Om ja, så jag, att... precis. Och det finns ju liksom något intressant i det. Det kanske inte är så relevant om man inte är i yrket än. Nej, det kanske, kanske inte är det. Jag, just nu, för jag, jag, att, jag tänker lite så här, om vi ska börja av det. Här. Vad skulle du. Säga till någon som funderar på att bli lärare. Säg att det kanske finns någon som hör det här podcast och tänker oj, oj vad svårt. Nej, men alltså, alltså, dels det jag skulle vilja säga är att det är skitkul. Det är jätteroligt. Och det är ännu roligare om man hittar ett ämne man brinner för. Jag tror mm. att jag tror att många tänker så här att oj, oj, oj, nu måste jag bli ännu NO lärare, eller nu måste jag bli moderna bli lärare i moderna språk, eller så. Men, men det, blir, <laughs> det, det blir inget roligt om man inte brinner för det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 tack för det och tack för att du var med i våran podcast Vi ses och hörs På Twitter heter du Captain Tangle Stämmer det? Precis, Captain Tangle Jag har ett eget podcast också Som heter ja. Framtidens lärare Framtidens lärare, Det kan man googla på och så tar vi, så. vi lägger en länk på vår hemsida Så behöver man inte googla För jag tänker att det ja. kan finnas flera Fint, tack för att du var med ja, Tack för att jag fick vara med Vad roligt att du pratade med Fredrik, hör du. Ja, ja men det, han är ju precis rätt person för det tänker jag. Ja, men alldeles strålande. Men du, vet du vad? Tiden börjar ringa ut. Japp. Yep. Så att jag tänker att vi lämnar över ordet till en elev. Exakt så gör vi. Jag ska bara säga som i sista ordet att vi lägger hela samtalet med Fredrik på våran eh, hemsida, skolsverige.com. Och så blir det bra. Så blir det strålande. Du hörs ju nästa vecka. Hej då! Det gör vi, hör du gott här.